Запахи рідної домівки, родинна атмосфера, святковий настрій, ялинка, на якій дивом опинились іграшки її дитинства, що майстрували колись давно-давно з бабусею. Шампанське, сміх і взаємні побажання наче зняли з Поліни якесь закляття. І вона пливла щаслива, в обіймах Богдана, відчуваючи його пружне тіло, сильні ніжні руки, лоскотливе волосся та палкі губи. В якусь мить Богдан відчув, що вона не лише приймає його почуття та їхній прояв, а відкривається і сама, йде назустріч, не просто дозволяє себе любити, а віддає себе йому Всю, довірившись і відчуваючи до нього щось нове, нестримне, глибинно жіноче. І тіло її тремтіло в його руках не від тривоги, а від бажання і радості. Хто знає, як це визначається, але Богдан це відчув напевно. Коли серцебиття трохи стихло, Поліна розплющила очі та глянула на стелю. Придивившись, вона хмикнула, і губи її розтяглися в посмішці. З мене смієшся? посміхнувся Богдан. Та ні. Хоча ти й справді дуже смішно хекаєш, гекнула Поліна. Сама така, легенько вщипнув він дівчину. А чого ж сміялась? Та он побачила на стелі старезну тріщинку. Скільки її не замазуй, вилізе. От і молодята не змогли приховати. Я стільки разів дивилась на неї, прокинувшись вранці. Інколи мені здавалося, що це не надто щільно прикритий перехід кудись в інший вимір, в інший світ. А ще... Інколи я думала, що вночі через ту щелину на мене дивляться мама і тато. Бо де ж же вони є? Певно, що є. І бабуся твоя теж. Ой, зашарілася Поліна та по-дитячому прикрила обличчя обома долонями. Що? А раптом? Скаже, що я геть дурна. А раптом... «Звідти на нас дивилася бабуся?» Поліна повернула обличчя до Богдана, і він побачив, які чудові, великі, щирі у неї очі, дивного сіро-волошкового кольору. Бабуся була брата, за тебе, за нас. І взагалі вона прекрасно знала, звідки беруться діти». У неї ж був син. Поліна зітхнула і ще раз обережно глянула на тоненьку криву лінію на стелі. «Я б теж хотів сина», – прошепотів Богдан дівчині на вухо. «Взагалі-то я більше розбираюся в дівчатах, а я не заперечую, якщо їх буде двоє», – тихо засміявся Богдан. Ага, тобі як мед, так і ложкою. Ага, знову засміявся Богдан, ложкою, великою. Я такий голодний. Він обійняв Поліну, що хруснули чиїсь кістки. Її, його, їхні. У день вони трохи проїхались на машині за сніженим містом. Поліна розповідала про свої улюблені місця. Потім пішки провела до Деснянської кручі, де колись були оборонні вали, а зараз бульвар. Вони перерахували всі 12 старовинних гармат. Чи не зникла якась, поки вона мандрувала світами? До речі, ні одної і не додалося. Розповіла Богданові про місцеву традицію. Замість того, щоб дати хлопцю гарбуза, Чернігівські дівчата призначають побачення біля неіснуючої 13-ї гармати. Я вже й не знаю. Ти мене тут водиш, щоб дати гарбуза? Чи дати згоду, га? вдавано, злякано спитав Богдан. Я би погодилась, та не маю подруги, щоб просити її бути дружкою, сумно розвела руками Поліна. Хіба що Стевка? та й та вагітна, ще й у Франції. Звісно, це проблема, зітхнув Богдан. Та я знаю готову пару, яка погодиться підписатися під нашою згодою. Ага, підставляєш мені своїх, наче я взагалі з Марса звалилася. Ні, готовий на твоїх, наче з Марсу звалився я, засміявся Богдан. Не зрозуміла, нахилила голову на бік Поліна. А нові мешканці твого будинку, Тетяна з Володою?